de Ràdio Barcelona. Amb data 4 d'abril de 1958, fa prop de 20 anys, rebé Margarida Girgo a Punta Ballena, de Montevideo, on residia, una carta de Josep Carné que deia Inoblidable roi tant em permeto en aquesta carta donar-li el nom del primer personatge que li vaig veure crear. Era el principi de la seva joveníssima aparició en el Teatre Romea, representant la campana submergida. Deliciosa, inoblidable fada. La que em caldrà avui per perquè accedeixi a llegir, o si pot ésser, representar la meva obra Cop de Vent. Suposo que el text ja deu haver arribat a les seves mans. Les mans d'una Reitendelaind al seu sempre devot i reconegut Josep Carné. Aquesta és l'obra que el cinema ofria aquesta nit. Cop de vent de Josep Carné, el gran poeta que esperava il·lusionat la representació o almenys la lectura de la seva obra per Margarida Circo. Repartiment: Úrsula Encarna Sánchez, Teresa Maria Dolors Busquets, Damià Jordi Serrat, un mariner Antoni Crespo, el vell Miquel Viader, el cafeter Josep Llaçat, Fèlix Miquel Bacardí, el metge Joan Baceda, el periodista Alexandre Xalà. Eixalà. Registre de so Conrat Torné. Muntatge musical Albert Borràs. Direcció Armand Blanc. arriba del carrer amb un aire de lassitud. Res de nou, Teresa. No pas ha vingut ningú. Ningú, senyora. Ni cap correspondència. Uns quants anuncis i la revista anglesa. La senyora ho trobarà la safata del seu despatxet. Al cap de vall hem arribat a fi de setmana. Ja calia, estic cansada, cansada. La senyora ja no voldria una cosa o altra que la refés una mica. No, no Teresa, gràcies. Ens han servit el té a l'hora de plegar. Ah, demà tinguis per lliure de tot servei. Penso passar el diumenge a la caseta d'Albira al cor mateix del bosc, aprovada no pensant res, a juguda l'herba. I tanta boca ja floreixin els arsos de la tanca del jardí. No creu que potser li convindria una miradeta del mitge? li veu un cansament tan gran. No, no Teresa, no. S'explica molt bé aquesta fatiga. És només que aquests dies hem tingut doble feina al despatx amb la tornada del gerent, els seus nous projectes i el gran feix de la correspondència aturada. I ara cal fer-ho tot en pentes. Però la setmana que ve ja serà tota altra cosa. Ja que em diu que demà passarà la diada a casa de la seva amiga, senyora, gosaré demanar-li permís de fer una escapada al meu poble a veure la meva neboda la filla de l'escloper. Demà bateix en la criatureta que facis. Un homenet per primera vegada. El meu cunyat, que també té pensament d'an Ari, m'ha fet dir que ell sortiria avui, en el tren de les deu del vespre. El tren dels toquetardans que li diuen d'arriba al poble cap a la mitjanit. Això, per si jo el podia acompanyar, podríem tornar demà en un tren que arriba a l'estació central, prop de l'hora del sopar. El tren dels caçadors que li diuen. Molt bé, Teresa, vagi a veure la seva neboda i el seu renebodet. I que molt bé, amb molta alegria. Demà, com li deies, seré fora. I aquesta nit em ficaré el llit abans que vostè se'n vagi. Prendré per a dormir una d'aquestes metzines de costum. Tingui, tingui. Oh. Això és per un present de part meva a la seva parenta o bé al petit. Oh, Mercès. Té temps d'anar-lo a comprar abans que em serveixi el té. Ai, moltes gràcies, senyora. Si li sembla bé, escolliré una cadeneta amb una medalla pel petit, no troba? Sí, perquè aquesta neboda és la que havia volgut fer-se monja. Per això deslliure tot sovint, perquè és innocent amb les coses de l'amor. Oi, oh. oh, quin goig, en tindrà de la medalleta. Amb el seu permís, corro a triar-la una. No. Senyora, un senyor que demana si vostè el podria rebre. Si ara no pogués, a l'hora de la seva conveniència. Aquesta és la seva tarja. El conec. Fàcil d'entrar. Sí, senyora. Val més que el vegi tot seguit. Li agraeixo molt, senyora, que tot i venir ja a interrompre-la d'una manera tan sobtada, m'hagi permès de presentar-li els meus respectes. No hauria incorregut en aquesta intrusió si no s'hagués tretat d'una matèria urgent. I he de dir, amb descàrrec meu, que, que no he pogut prevenir-la telefòricament perquè... Sí, perquè el meu telèfon és privat. Em recordo prou de la delicadesa i discreció amb què va complir un encàrrec més aviat ingrat. El de recomanar-me en aquest mateix lloc que jo sectés unes suavitzacions econòmiques proposades amb motiu de la nostra separació pel meu marit. D'aquells dies en sa han passat a la vora de 7 anys. Però... Ara, com abans, ni puc consentir en el divorci que em prohibeixen els meus sentiments religiosos, ni puc admetre de demiar cap mena de compensació d'ajut. El meu treball em dóna prou per mantenir-me i segueixo en aquesta casa on per un temps havíem viscut tots dos perquè ella constitueix, com vostè sabrà, el meu dot. Entre aquestes parets no hi ha pas solament memòries de la nostra unió infortunada. Ja també el record del meu pare, que més grat. De la mare no vaig tenir temps de conservar-ne sinó una impressió vagussima. I hi ha també el record del món il·lusori secret de la meva adolescència. Senyora, em vaig prouàre pels seus sentiments i potser no hi havia pas acusaades per anar d'altres. Així cal que li digui per començar que la meva visita no teràs a veure amb aquella proposició bandejada. D'altra part, com vostè ja hahaurà derinat, és per complir un encàrrec del seu marit que ha hagut de demanar-la que em volgués rebre. Sobretot per atenció a la persona de vostè, escoltaré el que hagi de dir-me i faré per manera de no interrompre-ho. ignoro senyora. Si en tot aquest temps no ha tingut noves per algú, de les empreses i viatges del seu marit... Vaig llegir prets ara en un diari que s'havia expatriat. No s sabut cap altra cosa. Ha passat gairebé tot aquest temps a l'Àfrica Equatorial. Ha estat representant d'una casa americana i després plantador i comerciant pel seu compte de passada s'ha interessat en l'arqueologia indígena. M'escrivia concisament i de tard en tard. Sembla que ha manat per tot una vida austera, retirada. Un altre amic meu, cònsul d'una ciutat congolesa, em va escriure que Damià feia l'efecte de fugir de tot i de tothom i encara afegia aquesta frase significativa. I potser era que, sobretot, volia fugir de si mateix. Fa una setmana vaig rebre l'última lletra de Damià, una de molt lacònica. Es disposava al retorn. Ni una paraula sobre els projectes que pogués tenir. Ni em deia tampoc si el seu viatge seria només un parèntesi o si es tractava d'un retorn definitiu. Anit passada, però, van donar un telegrama d'ell expedit en un port italià. Vindria, deia, en el primer vió possible i m'encarregava que intercedís prop de vostè per obtenir-li una entrevista necessària i urgent. Ah, una entrevista. I vostè no podria deduir de la seva correspondència anterior? Quin mòbil li pogués ara decidir? No, senyora. Mai no he escrit cap paraula que fes referència a velles o noves disposicions d'esperit sobre l'antic conflicte. Llàstima que no hagi tramat la seva reserva fins a no rompre mai més el silenci. Tot és acabat. Tot és mort. I valdria més que tot fos oblidat entre nosaltres dos. I com sap ell que jo li pugui ser vinent? I si jo fos morta? O si jo hagués també desaparegut? Tant de bo que la sort m'hagués manat l'una o l'altra d'aquestes solucions. Senyora, he complert l'encàrrec del meu amic. Si ell em telefona en arribant o bé se'm presenta, li informaré clarament del seu estat d'esperit. Si vostè m'ho permet, em retiraré. Un moment. Li he dit la meva posició, que és definitiva. Per què hauria de sofrir encara la presència d'ell? les seves inútils raons, la renovació cruel d'una ferida. Vostè mateix no troba que val més que em negui a tota conversa? Pot dir-se mai que una paraula, un fet, siguin irrevocables. Tingui de més en compte, senyora, la meva formació d'home de lleis. No es pot condemnar l'acusat sense sentir-lo i sense tenir compte d'una altra veu que el defensi. I encara després d'haver-lo condemnat, convindrà d'estudiar el seu ulterior comportament. No fos cas dhaver lloc a una mitigació de sentència. No sé pas com serà el demiar d'aquest retorn. La vida ens fa i ens refà i ha calgut inventar la mort perquè aquest procés no fos indefinit. No es deixi dominar per cap sentiment de fixació, de fatalitat. I si vostè està certa d'haver-li imposat justament la ruptura, aquesta mateixa convicció li ha de força per jutjar de nou. Altrament, però no sé si vostè em permetrà d'agosar assenyalar-li una mena d'inconseqüència en la seva posició. L'escolto. Gràcies i excusi'm. Vostè ha parlat de la seva fe religiosa. No se'n recorda del consell de perdonar perquè siguem perdonats? Com podria perdonar-lo? Si jo mateixa no em perdono ni d'haver estat seva, ni de recordar-me'n encara. Tinc encara una esperança tota elogera i tal vegada absurda. Fet i fet, quan som impecables per algú, el nostre sentiment exaltat ens prova que encara no m’ha arribat a l'indiferència. Mentre la passió dura és capaç, tot i conservant la seva força, de canviar l'un extrem per l'altre. Però deixant de part d'aquesta possibilitat, li prometo que si Damià en visita o em un cop de telèfon abans de venir-la a veure, em resignaré guanyar-me una altra impopularitat i li defensaré el dret de vostè, si li plau d'insistir-hi, a una vida retirada, a una immersió en l'oblit. Ara veig que vostè és amic de tots dos. Senyora. Elvira, ets tu? Escolta, em serà impossible d'anar demà a la teva caseta buscana a oh, Si sabessis com em dol. Ah, sí, sí, ten raó, estic agitada i, i no pas sense motiu. Sí, sí, t'ho diré. A tu sola podria confiar-me. Acabo de rebre la visita d'un amic del meu marit. Sembla que de miar aquestes hores és ja en avió de tornar d'Europa. I es proposa de veure'm i fins és possible que aquest sigui tot l'objecte del seu retorn. Aquell horrible passat que prova en Carles renéixer. Veuràs, de cop i volta havia pensat de refusar al meu marit categòricament l'entrevista demanada, i en aquests termes acabo de respondre a l'advocat. Però després d'haver convidat l'emissari i quan anava a preparar la visiteta de demà, se m'ha acudit que, si Damià insisteix en el seu propòsit, convindrà d'escoratjar-lo immediatament. Què vols fer-hi? Val més respondre-li per l'escomesa i esquivar aquest malson d'una vegada. Esperava tant de reposar-me demà a casa teva. <ríe> Digue'm si ja han florit els arsos. Ah, ah, el respiraré un altre dia i encara amb més delit si he guanyat la partida. Oh, sí, sí, sí, estic molt cansada amb tota la feina d'aquests dies al despatx i després de l'atenció nerviosa d'aquesta visita que et deia. Ah, eh, sí. Fes-me present al teu marit i els teus fills. Jo escolta, Elvira, no se sap mai. Prega per mi. No, no, no no, no vull cap dormitiu aquesta nit. Precisament aquesta nit, no, no. no. Necessito un cap vin clar i el que prenc de vegades em deixa incerta espessa, tot el matí següent. Adeu, Elvira. Sigues ben feliç amb els teus. Adéu. Ja ha comprat el present, Teresa? Sí senyora, medalleta i cadena. Són més boniques i les més lluents que he trobat a la botiga. Estic segura que la meva neboda i el seu home ho rebran amb uns alegralls. Molt bé Teresa, però sap, em dol d'haver-li de dir que el seu projecte s'haurà de deixar per, per més endavant. Oh. És possible que demà necessiti més que mai. Jo tampoc no aniré a la caseta del bosc. Espero la visita del meu marit, molt difícil i molt dolorosa per mi. D'altra part, em sento molt acabada. No em plauria trobar-me sola a casa i no hi ha companyia que m'escaigui més que la seva. Gràcies. Fa tant de temps que vivim plegades. Què dís ara? Gràcies. Eh, sí. I passada d'aquesta preocupació, vostè anirà a passar una setmana amb els seus i jo aniré a reposar-me uns quants dies la mar. Senyora, la medalleta no es despintarà gent en el seu vestuig i la criatureta s'anirà fent més reeixida en el seu braçol. I millor que jo els faci provar la visita. Persona esperada, diuen el poble, es fa desitjada. I per poqueta cosa que jo sigui, sempre que es vegi al davant o a la vora un cap de núvol, m'estaria fer-li costat. Gràcies, Teresa. Déu li ho pagui. La senyora em permet agafar el telèfon... Avigua't a desavisar el meu cunyat. i sí, Teresa, sí. fàcil de seguida. A Drogaria la Perla? Mm. Desitjaria parlar amb el senyor Mateu. Estigui bonet. Ah, sóc la Teresa. Mira, noi, sento molt de no poder anar al poble i en companyia d'un ben plantat, com és ara tu. Calla't, no. calla't, calla abalota. No, no és que no puc deixar la senyora, que està enmig melicosa. Sí, d'aquí si uns quants dies em va agradar arribar-m'hi. I, noi, sembla que m'hi podré quedar una setmaneta. Digues a la Camila que li portaré pel seu manet una medalla amb una Mare de Déu, no, no sé pas si dels topans de l'Espanya o bé aquella del Portugal, que és la cara fa més miracles. És igual, no podria dormir. Seria absurd de pensar que en puguis venir en una tal deshora. Se sent un cotxe, que s'atura sempre davant de casa. És ell. Estic segura que és ell. I si jo no ho veus? Com si no hi fos. Com si la casa fos inhabitada. És estrany que no facis un alt timbre de baix. La porto al pis, té una clau. Et veig. I encara no ens parlem. Encara no ens farim. Tu. Potser et desplau que hagi vingut com... com un invasor. Havies conservat la clau. Una mena de record. No. No. De lligam. Jo havia mirat d'evitar aquesta... conversa. He dat un cop de telèfon a Fèlix en baixant de l'avió i m'ha dit en quins termes t'havies expressat. Si és així, doncs... No hi fa res. Tenia l'obligació de venir. No, no, dic malament. Entenia la necessitat absoluta el responsable que jo havia estat, ha desaparegut. Engolit a on? Engolit és la paraula. Engolit en una nit del desert. Aquell home, l'home d'abans, s'havia jugut lluny de tota pista i de tota petjada, de cara a una celístia enlluernadora, increïblement pròxima, sobtada i brillant. Va posseir-me la veritat, tota la veritat. Vols dir la teva veritat? Vull dir la nostra, la de tots. No et puc entendre. Des d'aquell moment, com si tot el món exterior, el de cada dia, s'hagués esborrat sobtadament. La meva cambra, el meu treball, la gent que em voltava i la que passava pel meu costat s'havien tornat irreals. I en venint el meu viatge per terra, mar i aire, entre formes incertes, entre presses i veus inconsistents, tot, tot m'ha semblat fantasma. Com aquell, jo mateix, que s'havia esvait. Potser per por que tenies d'haver-lo a jutjar. Quina sentència més dura que haver-lo abandonat en fàstic Com una despulla. Acuso. I ja cap paraula no em sabrà ferir. Puc acusar lo certament. I serà perquè vull reformar-te la meva posició irrevocable. A la nostra unió, ajustada pels nostres pares, no hi vaig dur cap passió d'enamorada, però sí la lleialtat, el propòsit d'una vida amistosa, d'una confiança que els anys poguessin daurar. Quan em prenies en els teus braços, n'era apagada i així i tot, em mancava la impressió de trobar-me deliciosament damunt d'un abisme de totes les coses tret de nosaltres dos. La meva fidelitat continuà sent absoluta. La teva, malcontenta o distreta, al cap d'un temps va afablir-se i va caure. Vaig saber que es tractava d'aventures de pas, que tot i no sent emprenedores com una altra mena d'enamorament, potser em repugnaven més. Inobstant, per quina aberració insensiblement vaig enamorar-me de tu. Però vaig saber recloure'm dolorosament en mi mateixa, potser per una por de la inaptitud dels meus senyals, de la meva crida. Calia semblar-te rígida i natural quan ens veiem i de nit mossecar el cosí per amagar-hi el plor. I de sobte una vegada en una excursió per muntanya, poc abans del teu viatge a París, et vaig per Tanya, amb un do infinit de mi mateixa. I quan t'has tocada de pensar en tu, vaig prendre jo també l'avió que em duria al teu costat, en obrint, a l'arribada, la teva cambra d'hotel. T'hi si vaig trobar en una infidelitat ignominiosa. No em tinguis ara per cruel. Podria dir més i dir pitjor de tu. I tot el que et demano, ja ho veus, és que no t'acostis més a la meva vida sola i callada. Callada i sola fins a la mort. I mentre visqui aquesta vida mortal, no sabràs mai la meva mena de pietat de tu, el meu secret. Que et seria massa aclaparador en la solitud i l'insomni. Per greu que sigui aquest secret, que no vols confiar-me, no podrà pas alterar un fet, aquest que et deia, de no ser més el que havia estat, la meva nit del desert em va acusar més durament que no poguessis fer-ho tu mateixa. I com que en recordar-la encara em sembla que em parli i que prengui compte de mi, em penso que és ella. O bé el record d'ella, el record de la seva atmosfera qui m'ha fet veure com el nostre lligam és encara vivent, irrevocable. I jo, jo, que t'havia volgut oblidar Sóc fidel amb l'obsessió del pensament, en la meva satisfacció de veure batudes desfetes, totes les empreses intentades lluny de tu. I ara, en aquest instint impossible de dominar, de disminuir, de dissimular, que m'aduta a la teva porta. I, i tu m'has estat fidel en l'assecament voluntari de la teva vida, en el teu vot d'amargor, en el culte hostil i tot del teu passat del nostre passat. Érem destinats a la mateixa sort. Ens hem volgut dividir i ja ho veus. Tot el nostre canvi no ens ha dut, sinó, estar lligats d'esquena. No ens requerirà pas d'humillar-me endavant teu. Serà justícia, però necessito generosa perquè la nostra sort, vulguem o no vulguem, és aquesta. Ens condemnarem ja salvarem plegats. No. no puc perdonar-te. Vesten'n. És... és la teva última paraula. És la meva última. La meva única paraula. Me'n vaig. Després d'haver-te implorat, recorda-te'n. No passa amb l'esperit de domini, sinó, com l'infant desvelgut, que tingués por de la nit. Oh. Oh. Per què? Per què? Què no m'ho has dit abans? Úrsula ha caigut desplomada sobre el divan i en el silenci que segueix arriba de l'escala el so d'un tret que algú ha disparat. Ha passat una hora. El jove periodista encalça el metge barba blanc. Vostè, doctor, segons he sentit dir a la gent de policia, és, fa temps, amic de la casa. Veurà. Sobretot havia estat amic, anys enrere, del sogre del suïcida. Un gran esperit. La seva pobra filla, que ara està per morir, se li assemblava en la retitud exigent, amb la passió de l'obsolut. Mm. I es pot dir que pare i filla, cadascú a la seva manera, hi han sacrificat la vida. El marit, el suïcida, l'havia conegut molt poc. Es devia fer visitar, abans de deixar el país, per algun altre metge. Però algú m'ha dit que havia estat un colonitzador competent en terres africanes. Virtut, honorabilitat, competència... Tot això, des del meu punt de mira, és excessivament gris. El nostre diari, com dir-ho, necessita sobretot sorpreses. Ni que siguin una mica fabricades. I d'altra part, conflictes i crims que produeixin el que podria dir-se'n esgarrifances d'efecte digestiu. Uh -huh. A quin motiu creu vostè que pugui atribuir si aquest suïcidi? El més probable és que s'hagi tractat del cop de vent d'una folia cubada en la vida tropical. Uh. Uh, un últim punt, uh, si m'ho permet. Sí, sí. L'únic detall anòmal i que m'havia semblat prometedor és que el suïcida s'hagi abatut a la mateixa escala. Aquesta raresa és un dels motius que m'han endiuit a creure en una mala jugada de la malària. Un home educat se suïcida reservadament sense que se li acudeixi, com dir-ho, de, de crear obstacles a la circulació. De totes passades, doctor, li estic agraït. Sento que el cas hagi tingut ben poc de particular i li demano que no s'ofengui si només dono que un conte sumaríssim d'aquest suïcidi. I encara a cinquena pàgina. <ríe> escurci, escurci, li n'estaré molt reconegut. Uh, Passi-ho bé. Passi-ho bé. Un no voldrà pas deixar-nos soles en aquesta pena, senyor metge. Mentre la malalta tingui una lè de vida, em tindreu ací i no hi ha ni una mica d'esperança per la pobra senyora. Una terrible congestió cerebral està a punt d'endúr-se-la. La infermera sembla força ennegada i plena d'esperança. M'he donat com la senyora volia dir uns mons i per més que s'hi ha esforçat, no li han sortit. Llavors la infermera m'ha dit que en aquesta mena de malalties hom pot tenir somnis encara, fins i tot a l'instant final? fos espantós que la senyora fos d'aquelles persones que saben el que els esdevindrà. Us sembla, doctor, que la senyora pot veure amb somnis la seva pròpia mort i contemplar les ombres que li fan senyals i sentir gairebé el cant de les absaltes? En fi, assistir a la seva pròpia mort. Fora terrible. La por la van inventar els vius. En general, quan el cos es decanteix, s'afebleix l'enteniment, les pampellugues d'una flameta que s'apaga. Però ningú no ha tornat per dir-nos allò que volien explicar-nos aquests lladis que ja no responen al voler. Hi ha la possibilitat, ignorada dels vivents i de la ciència, que existeixi una clarividència suprema en allindada el destí definitiu, hi haurà una virtut de compensació en les imatges dels nostres darrers pensaments? Em sembla recordar el cas d'un moribund que somreia. Podria ser que en aquest món, que no sabem pas aprofitar, alguns puguin, al cap vespre de la vida, lliurar-se a la pau. verda, davall al peu d'un tossal i arran de l'orbei hi ha una caseta d'una gran simplicitat. Qui canta aquesta cançó que jo no havia sentit mai més de la infantesa en sa? Un pobre vell que va a la feina de la guarda senyora i sou feliç, canteu amb alegria. Mai no l'he perdut de que Déu en sigui elevat. Per a no viure mai rondinós, ni en mala cara, el meu és dels bons oficis. Amb tantes danyades de servei, no hi ha pas hagut dia que jo des córrer la bona voluntat, ni la cantera. La bona voluntat en ve del natural, però la meva cantera, com la dels ocells, és una senyal d'agraïment a Déu. Sou de l'art de la terra. No, no, no, no senyora. Eh, és a dir, eh, sí, dependrà de com es midi. No, no és pas que llauri cap tros ni replegui cap collita. El que faig és només furgar-hi com un tal i desar-hi com una mena de, de, de garça darrere. Sóc fosser i jardiner del cementiri per a servir... Oh, oh, ai, dispensi. I potser veniu, veniu de... Hi ha hagut un mort, un mort en aquest dia estrany, que no em sé explicar però, que em sembla tota llum més cansada, que no pas els altres dies. No, no, no, no pas encara que jo sàpiga. Ara com ara, ningú no m'ha passat avís. Vaig només a xermar els caminals i a endreçar una mica les platabandes. M'agrada que tot faci goig. Sí, les flors, l'Andrés, tot això és bona cosa i m'hi vinc. Però tota la vostra feina us pot alegrar. Cert i segur. és clar que la vida és preciosa. No pas que els vivents se n'adonin a totes hores. Tot el que pensen i repensen, cavilosos per coses petites, els és com una mena de, de boira quan veig gent sorruda de la taverna i de vegades a la sortida de missa i fins del vall penso, pobrets, encara no els ha begat d'aprendre que viure, sigui com sigui, ja paga el tret. Com és escrit en el llibre de Déu, més val serrat Serrata vivent que no pas allò mort. Ai, ai, si agraïssim la llum de tot cort, quantes de coses no podrien negar un dia més de sol n'hi ha que, per una quimera o altra, no em fan mai cabal. Som ben de planya, però jo, tanmateix, com podria oblidar-ho? Que està fet anar enterrant els altres, aprofita el pa i el vi, i la llum del dia fins la darrera engruna i la darrera gota. I cada matí, en obrint els ulls, li plau de saber dir, encara, encara, Sí, ja ho veig. Viure, viure. Però i els morts, els que enterreu? Abans de venir al món, el que havia de ser llorcos va esperar un seguit de segles en el repòs de la terra. I és escaient de tornar un dia a l'indret primer. I ja els bons no pateixen, ni els dolents no fan fresa ni escàndol. I, i, és, I és mentida que de cap fossa s'aixequin fantasmes a jamagar o bé amb l'ahir. Ni que els finats, per enveja dels que encara viuen, els servin mai ressentiment. Els conec bé prou. I sé que els cossos morts reposen, com mai no reposaren en vida. Pel que fa als cossos, potser teniu raó. Però i l'ànima? Ella que no admet mai el refús, que pena tant per no voler cedir. La mort és el repòs, l'endrés de cada cosa. Més enllà de les preguntes i els planys, el cos descansa en la terra i l'ànima, finalment, en el perdó. Perquè què els malentenents s'hauran embascat tant d'esglai? perquè el pensament de la mort ha de desesperar el vivent. Tot és tan clar, tan natural, tan de, de cada dia... Esglai, desesperança... Aquestes paraules haurien de desvetllar en mi no sé quin record, o quins somnis antics. Veiés el meu cementiri. No sabria pas imaginar se en un de més serè i gairebé diria de més més... encoratjador. En neig de primavera, els rossinyols hi canten, i a l'estiu, si jo no vigilés, desapareixeria sota les roselles. I això, que no passa de ser l'estada de les despulles. I les ànimes, bon home? I les ànimes? Més de quatre vegades he pensat que deuen aplegar-se molt amunt de l'aire, a les vores d'un gran llac rodó ple d'enteniment i de pau. La sequieta, la serenó de l'aigua blava i això deu ser per sempre més. Camins de la mena dels de si baix que siguin drets o siguin torçats, bé que tard o d'hora s'acaben. Però una rodona que aneu seguint poc se us acaba mai. La mirada no sap descobrir-hi cap mena de tren i la segueix i sense adonar-se'n, recomença. Oh, oh, oh, veig oh, que sóc. Dispensi'm, senyora, i benvinguda sigui en aquest poble. El fet és que no sabria pas dir com hi he vingut i tinc el presentiment que no hi podré fer gaire durada. Em miro tot en curiosi de les coses que em elles no fan cap posat tornar-me resposta. És la novetat. Ben segur que és només que la novetat. I ara, amb el seu permís, me'n vaig a la feina. Benvinguda, senyora. Eh? Però on ara no haure anat? No, no, no se'l veu per lloc. No sé pas quin canvi en tot això i en el que envolta em fa dubtar de com sóc, de qui sóc. Per què vejam? Com és que he vingut a parar negatindret? I per què hauré entrat en aquesta casa buida? Quina força vol desorientar-me o potser castigar-me? Em sembla de conèixer aquest prat, aquell regaró, aquella pomera florida de més avall o bé uns altres de més antics i igualment elementals, com de somni o bé de joïna, o potser només vistos per atzar-hi distretament. També en cert, però, només és que hi ha una mena d'imposició que em governa i poc usaria dir si em de fora o... o ve del fons de mi mateixa. I jo cedeixo, cedeixo, sense gosar preguntar. I al capdavall, com ho preguntaria, o a No, no podria pas estar segura que el que tinc davant i el que em succeeix siguin realitats. Ara veig que potser no entenem el que ens passa sinó per un lligam amb el que ja ha passat. I aquest lligam, de vegades, és espaiit o més que riat. Què fet venir? No haurà fet venir. Sento que aquest pensament era murem a la cara i al front. I això, que tinc fred en tot el cos. Un fred com mai no havia sentit. I, i per què estic sola a la terra? I sola, com quan era de l'edat de les noies. Sí, si cada cop Veig la nostra llar desolada i la porta sempre closa del despatx del meu pare. I jo sabia que la meva mare havia fugit de casa i ja aleshores no tenia cap amiga per por d'haver de parlar del nostre front Ningú, com sempre. Ningú. Ningú. I em sembla que jo ho Comptava els núvols errants, com si em plegués a desfollar els núvols i els dies. O bé, amb cada la marana de cara al mar, seguia el vol de les cabines i em deia, Que havia arribat fins al davallant d'aquest tossal. I, naturalment, s'hi he a la caseta era perquè pensava, no sé -sí pas com, de poder-t'hi trobar. Però, per més que jo t'hi devia cercar, no hi reixia pas. També jo vinc de lluny. I sabia que et trobaria. I anant per l'altre camí, he vist la caseta que semblava cridar-me. I se m'ha acudit entrar-hi per l'aixida. Algú em deu haver dit que tu series per aquests vols. I no sé pas recordar qui era, ni on. Si fa no fa el que em passa a mi. M'he sentit dominada per premis importants que em venien de nou. I tota llora urgència s'estaven de donar-me cap raó. Potser tots dos som conduïts pel nostre bé. Ens sorprèn de sentir en mi aquesta facilitat de l'obediència, sense saber, però també sense dubtar. I em plau de sentir-me lliure de propòsits, de moure'm sense pes. És com si haguessim viscut tan follament un cicle remot o un altre planeta. I no solament és singular aquesta doble arribada. També és com si la nostra naturalesa s'hagués trasmodat. Crec que podria arribar a traspassar amb la mirada, amb el pensament, les presències del voltant nostre, que abans em semblaven sòlides. Arbre, paret, penyal. I són, i no hi són pas ben bé, cada cosa material, no fa més aquest... Tu i jo, en presència, desitjo que siguis la meva veritat. Jo vull ser la teva veritat perquè tu siguis la meva pau. El món, es sent com és o com era, caurà calgut per arribar a aquest repòs. Potser és perquè ara som capaços de veïn una música abans inoïble i encara tota recòndita, que es veeix amb el seu encantament les freses del cor salvatge. Quin joc insensat no havia estat el nostre. I ara tots dos, junts, arreconat l'un contra l'altre per no ser quin destí. Veig clarament la forma exacta del nostre mal concert, de les nostres desesperacions a contratemps. Et vas casar-te enamorat, jo ignorant, i amb un desig de veure'm volguda. Hi hagué error per totes dues parts. Tu vas pecar d'impacient i jo de cohibida. I no havíem pogut endevinar-me. Vas apartar-te de mi, que amb la boca terriblement nuada no sabia parlar del meu desig, sinó amb una ola que mitja veu, quan ja no m'eres al davant ni d'altres amors, totes elles pentisses. I jo, per virtut, però sense la generositat que encara hauria pogut unir-nos, vaig voler-te perdonar. Tanmateix, una vegada un destí més fort que nosaltres dos, vas precipitar damunt de nosaltres i ens feia una sola cosa. Aquella nit de maig, aquella tempesta, aquell sobtat de xpluc en una barraca de muntanya i la barreixa dels cabells humits i de les boques ardents. I culpa meva Per no sé quina superstició, quin orgull o quinavara reserva, no vaig pas voler-te dir que era teva per la vida i per la mort. I et vaig deixar creure que aquella nit no hi havia hagut sinó un escarriament dels sentits, afectava la fatiga, la polla, l'alco que havien estat els nostres únics sopars, sota la pobra teulada consentida. Anaves a París per negocis. Jo vaig retardar d'alcons dies lanar de trobar per a poder-te dar certitud d'una gran nova. L'anunci de la presència d'un fill. Oh. Jo hagués cuidat més a destruir-me. Vaig córrer on tu eres, a dir-te el meu secret. Tu saps que vaig caure sense sentits en sorprenent bruscament, en ples carn del meu amor, de la meva memòria. Vas veure com en els ulls i trobant-me en els teus braços, em va dar força la meva repugnància de tu, de la cambra profanada, d'aquella dona esquivant-se tot en un a sota l'abric d'ella. I vaig poder dominar els meus dolors agudíssims, després la clínica, la nit, i sota l'efecte dels anestèsics, un temps que no sabria reconèixer ni mesurar, buit i remont, i la final sentència que no vaig dir-te mai i que ens feia irreconciliables. Mai més el meu cos marcit, no llevaria fruit, solitud com sempre solitud interminable. Enmenzinada i final. Perquè et veig et sento encara? Havia volgut destruir-me d'un cop, però encara encal·lia aquest càstig. Saber tot l'efecte de la meva malvastat. Ets tu. Sóc jo. Som ben bé mateixos d'abans. ja ara ningú no ens coneixeria. Parlem altrament i ens movem sense pressa tenim una ablancó, com en diu la gent? Un ablancó mortal, i una mica de fred, al moll dels ossos, o qui sap si abans érem de trets massa acusats, massa durs de veus, i gestos estranyament implacables, perquè el record el secret que té ara mateix, que ja no gens. Potser no hi ha virtut absoluta ni culpa sense una responsabilitat o altra per part de qui la judica. I potser, qui sap ben se de la seva víctima, es torna víctima ell també. Qui està mai segur del que es pensa ser, del que es pensa haver estat, a plena llum, Vivim a les fosques. Ens cal acceptar. Acceptar sense saber per què. O combatre. I combatre sense saber com. Val més de trobar-nos en un dia incert i inesperat, i en un indret com aquest, que tot ho mitiga i tot ho explica mitja veu. Abans, quan érem els llocs de cada dia, les nostres errades eren tan cruels. És per aquesta serenor inesperada, precisament, que sabem inclinar el cap i sentir-nos perdonats. Però tinc tanta por que aquesta serenor s'esvaneixi. Per una paraula que ens manqui, o bé una de sobrera per la tornada d'algun mal record. Per un cop de vent inesperat. Potser és un cop de vent el que ens ha portat en aquest lloc. Potser ha calgut que cal d'alguna força terrible per anorrear tot el que havia estat feble i cruel. No ens estaríem pas movent en un somni. Potser... Havia estat un somni, una aparença diferent, la vida d'abans. Podria tornar a veure un vell que he trobat en aquest caminar. Cantava. Això podria ser un senyal. Una barany propícia. És aquella mateixa tornada. Escolta, home. És la sola ànima d'aquests topants amb qui hagi pogut parlar. Els altres que he vist per a si sí eren... eren com només imaginats. Passaven, s'esborraven. Viviu en aquest poble? De fa qui sap temps. Fosser i jardiner del cementiri per servir... Ai, dispensi-me. No ha estat cap ensopegada. Uh -huh. Fet i fet. Sou la darrera persona que serveix cadascú. Ara em recordo que m'heu dit que les nits de maig hi ha tants de rossinyols que canten al vostre cementiri. També podeu anar-hi per fust, com per espargir-vos. Els que lleuen allí són els meus hostes de cada dia i jo els tinc confiança i ells, ben segur, mantenen a mi. Tret d'algun passavolant, els havia conegut a tots, i mig tinc la il·lusió que els plagi de fer-me companyia. A la meva edat, no es cauria gaire el tracte amb la gent que tresca ni salta en el bo de la vida, jovenalla. Us guanyen més confiança les persones quietes, canyades, que saben on tanca't. Si teniu algun entenent dels termenals de la vida i de la de lamor. si veieu els vivents com assenyalats per al final destí, digueu nos com ens veieu ara tots dos. Eh, eh, si, si tant us cal, veus ací si el que veig en vos, senyor. Una taca. Parmella a l'indret del cor, on eren els vostres tumuls. Amb vos senyora, un foc darrere el front, on era la tortura del pensament. Ah, el vostre camí és però ni que fos ran de convertir-vos en dues ombres us ha estat permès per aquesta davallada d'un cap altar compassiu de sentir quina benigna claror, quina fàcil harmonia escau, els que aprenen a no atxir res, sinó de si mateixos, a acceptar la prova. Tota la prova sense rebel·lió i sense retret. I ara ens pertocarà la fosca i la desaparició. Només se n'aniran els sentits en desgavell, els instruments de ruïna, veureu altrament i us moureu sense fatiga. I a la fi serem dispersats del no-res. El no-res no és més que una manera de parlar, una superstició del coneixement imperfecte. No hi ha passots en la gran continuïtat, ni marges. em cal partir. I vosaltres haureu de separar-vos, però, solament per un poc de temps. Cal una darrera prova. Damià, on ets? No sé. Per aquesta foscor, cada vegada més lluny, cada vegada més lluny. I jo, tota sola en aquesta nit, sense ell, sense ningú, sense estel·lada, sense que m'hi he sabut. I cal que jo també mogui, que vagi no sé on, no sé però. Potser és que me n'he tornat i la gent que no em veig em mira tot passant amb pietat i amb irrisió. O potser tot el que era el de fora de mi ha cessat de viure. I jo no sóc més que el derribetet d'un món, l'inútil darrer testimoni. Potser el món on havia viscut no era sinó un engany dels sentits, perquè altrament, si de bo tingut forma i gruix, com havia pogut esveir-se de sobte? Jo vist tinc les mans, i no trobo res. I voldria moure els peus. I ja no puc. I tot i així, em recordo que m'han parlat d'una prova, d'una darrera prova. I no sé pas quant de temps fa que m'ho deien. i els rellius de la memòria. ho sento una frescor, una frescor nova que s'aixeca. Em sembla respirar millor que no ho feia. Encara no veig res. Encara no veig res. I potser hi hagi algú que em condueixi i que jo no sàpiga veure. en un revolt. Hi ha boira al de fora i els darrers clients acaben d'anar-se'n de l'establiment. El cafeter anava a tancar la porta quan arriba un mariner. Ei! Ei, patró! No tanqueu pas encara, si us sisplau. Sóc un pobre mariner perdut en aquesta ciutat mitja esborrada per la boira. I la boira ja deveu haver sentit algú altre per un mariner que hagi de navegar-hi és mal senyal. Em moro de set i de fred. Un gin amb llimona, si us plau, i un altre per a vos a la meva salut. Bona nit, germà, i gràcies per voler-me de companyó aquesta mena de revifament que no és pas cap mala pensada. <ríe> Heu fet una bona obra. Mmm... -hmm. I aquest gint no em sembla pas estrafet. N'hi ha que troben que potser de moment amaga la malícia, però el fet és el cap d'una estoneta. Us aneu sentint una vivor que enamora. <t 'ha> <t 'ha> Veniu de gaire lluny. Ui, de les últimes llunyenies de la Mart. D'unes illes tan oblidades que ni són en cap mapa. El cel hi és pàl·lit, amb cara de, de no haver mai vist criatura humana. I amb una mena de, de descoratjament, de criatura de cavalls de l'estiva al pont i del pont a l'estiva. És per això que he deixat anar en una ciutat i sóc perdadís. No sabria pas dir-vos quin carbuix de nades i vingudes m'ha costat d'arribar a aquest cafè. Val a dir que un home està fet de deixar-se manar per l'estelada avui tan amagadissa. I ara que penso, arribat ací sí, voldria assegurar-m'hi el tret. No m'he pas embrancat per llocs desavinents. Com en diuen d'aquest carrer? Amb la boira no he pas arribat a llegir-me els rètols. Carrer del Termanal, perquè és un extrem de la ciutat. Ja més enllà, no trobaríeu sinó la casa de salut, el cementiri i unes quantes barraques. És, doncs, a casa vostra que teníem anat de venir. Si el vostre cafè es diu... Cafè de la Pau. Ah, això mateix. Jo, sabeu, fa més de 17 anys que vaig ensopegar-me en aquests topans i també feu en un dia tot envoirat. De cop i volta, vaig topar amb aquesta botiga abandonada feia temps per un marbrista funerari que havia volgut dedicar-se a un art massa modern i de tant anar amb el cort a la mà, va acabar amb les mans al cap. El local estava tan ple de taranyines que el vaig haver a un preu enraonat. I vist que el barri era tan tranquil, vaig batejar el cafè amb el nom que ara porta. I aquest nom ha estat com una mena de benedicció. No hem vist mai un esbalot, ni una sola baralla, ni un accident. Una sola vegada vaig haver de queixar-me el quartaret de policia que tenim al barri. Un cambrer que jo havia tingut i que encara no he sabut substituir va fer-se fonadís eh, emportant-se'm un rellotge de família i 12 culleretes de cafè. Però la clientela mai no m'ha donat un què sentir. Els més constants són quatre obrers retirats. Els gonsestadans de la casa de salut amb llibertat limitada, dues persones madures, molt retretes, que reben senyors de compromís. Un ferit que arrossega la cama, els conserges del cementiri i, de vegades, un mut molt simpàtic i que és, de tots plegats, el que s'expressa amb més agitació. Em rec d'haver vingut tan adesora quan ja estàveu per plegar. Disposeu. És veritat que hi ha dies que aquestes hores ja sóc dalt al piset, havent deixat el cafè tancat i barrat i apuntant despeses i guanyes a la llibreta i tornant a comptar els sous per més seguretat. Però mai no he tancat aquesta porta a qui fes cara de bon pagador. Tinc aquesta virtut. <ríe> Deu-me un altre, Gim, company, perquè aquesta vinentesa us valgui la pena. No, aquesta va càrrec de la casa perquè us digui... <ríe> A reveure! Mm. Gràcies, company. Tant de bo que algun dia us tornem a veure per aquests en contorns. És com si m'encomanéssiu la confiança. Sou un client ben diferent dels de cada dia. Us dic coses que mai no les havia dit a ser ningú. Sempre m'havia semblat que el bon seny recomanava de no matar-se gaire per res no refiar-se de ningú i fer-la viu-viu. I vos, amb la vostra joventut, amb el vostre aire decidit, em feu pensar que potser m'hauria convingut més de córrer món i d'afrontar algun atzar que hagués valgut la pena i de creure que cap monita no és tan profitosa com l'ardiment generós. I això que vos no fet si no compareixer. Inesperadament tanmateix. <laughs> Com si jo fos una aparició. De si bé, potser, que m'hagin mirat amb més esment. La veritat és que, amb el meu ofici de corremars, hi ha tants d'habitants, mm. tantes de, de coses, i potser tants de somnis que no m'envi, sinó, una vegada. Una cosa, per l'estil, em ballava pel cap que devíeu essa, per bé que no se'm girava la llengua per dir-ho jo mateixa. Ah, exactament, Sí. Sí, sóc jo mateix. Com? Què? Eh? Cantant el seva, eh? I l'hem pescat precisament ara. Entesos? De seguida eh, vinc d'un salt. Ah, és extraordinari. Com si m'haguéssiu don la sort. Un policia mi que em diu que acaba de detenir per escàndol públic i mofa de la religió, un home que havia begut més del compte i cantava el dia si arreu, eh, davant l'aparador d'una cotillaire. I sembla que es tracta del poca pena que em va robar les culleretes i el rellotge que us deia. Em demana que hi vagi un salt, ara que he tancat, diu ell, per identificar-lo. Amb raca, però ja ho veieu, cal que tanqui tot seguit. Uh, voldríeu fer-me un gran favor? Mm -hmm. Segurament arribarà d'un moment a l'altre una pobra senyora d'edat, mig malalta, parenta meva, i per a mi més important que cap princesa. Amb aquesta mena de nit i en aquestes hores no voldria pas fer-li la mala jugada de no esperar-la encara a uns pocs instants, on sé que no puc trigar a veure-la i reconfortar-la. Aneu per feina i a l'avançada us pago qualsevol cordial que ella pugui necessitar. Teniu, no vull pas que em torneu al canvi. Oh. Ai, Amb bones creix, pagueu els cordials. Feu com si fóssiu a casa vostra. Eh? No sortirem del cafè que vos no n'estigueu a les envistes. Compteu-hi. Tornaré tan aviat com se ve. Ja deu arribar. Dispenseu. És que no usava pas entrar. Volia i dolia. Jo no en tinc gaire el costum de córrer amunt a deshora i d'entrar en un establiment que mai no hagi vist. Però em sento com de fallida i crec que em convindria un golpet d'alguna cosa que em donés coratge. Ah, tenim un gent de confiança. De moment amaga la malícia, però retorna. Retorna. No n'he estat mai. Quan jo era noia... Bé, tant se val. Aquesta boira tan espessa m'ha desconcertat. Amb aquesta incertesa, amb aquest fred... I no ho conec pas, aquest barri. que se com és que hagi vingut a parar. És que cercava... Em sembla recordar que cercava un, una... Era molt important. Cosa de vida o mort. Però els record se me'n van. I tan sols, en aquesta hora de la nit, tan sola... Sí... Quan he vist llum darrere la boira he pensat d'entrar amb l'afany, sobretot, de no veure'm tan sola. Totes les altres cases eren tancades i barrades, no volien ningú. Jo, però, no gosava entrar, no gosava pas, com, com si, tant mateix, haver-me de decidir a passar la porta em fes una estranya besarda. Ara veieu una porta que segurament és tan senzilla, feta ben segur les empentes, probablement sense cap sorpresa, però també sense cap mala voluntat. I de totes passades, més emetent, més obedient que no pas la d'una presó, o vela d'un palau. Amb la pinçada de dos dits n'hi ha prou. Té un ressort i encabat ella mateixa tanca sense fer soroll, que us desplagui, ni us sàpiga comprometre. No, no, si, si quan faig esmenta la porta, és per manera de parlar. No era pas la porta mateixa el que m'inquietava, compreneu? volia dir el canvi, el, el lloc diferent, un que podia ser insensible i potser amic. Crec que m'havien contat a casa meva, gent de casa meva, que quan era petita i anava a qualsevol altre lloc, entremaliada, obria totes les portes que veia. Mai no sospitava que poguessin ser la por i la malfiança. Més tard, per ensenyar-me, que no era pas escaient de voler entrar per tot. I jo, encara talment davant d'una porta nova, sentia una atracció que no era pas de tafaneria, sinó més aviat, més aviat com un desig de qui sap quines pelles, presències inesperades. Però amb els anys, amb les penes, ni jo mateixa no em conec. Ara em fa por d'obrir una porta i fins les que em serveixen més sovint com si darrere hi hagués d'haver un parany o oh, un gran forat negre. Aquest cort, aquest sentiment me l'escolto com una música. N'estic pagat que em tingueu confiança. I l'espai és por perquè és serena, pena comptada, pena mimbada. He hagut de callar tant. Ara em penso que estava imaginada per la sentència que jo mateixa m'havia imposat de segles de silenci. I no sé pas de què vindrà, que aquesta beguda que em doneu, o potser el vostre posat de cara, que em sorprèn, però que em sembla ja vist, o potser esperat de molt temps, em són com una promesa de llibertat. A més, potser ja és massa de la meva vida per aquests esplais, perquè tinc una memòria fonadissa de eixit d'alguna foradada molt negra. Em sembla que no fa pas i d'haver vist revertir no sé si pas antiga esperança. Però potser fou un engany perquè després, sense saber com, m'he sentit tota sola dins aquesta boira tan espessa i de cop amb una estranya demensa caminava, caminava i sentia el so d'altres petjades i no mai el de les meves. He vingut de molt lluny per a trobar-vos, de molt lluny. I mai no m'havíeu vist, i jo era, i sóc vostre, tot vostre. I calia que jo vingués i us conduís, perquè no bastava que us vist en aquell prat on avui mateix ha caigut una vella tanca armada de silenci i de rancúnia, però que s'ha desfet en polseguera quan ja l'ombra pujava pels fondals. Oh, sí. Ara em torna la memòria aquell prat i aquell retrobar-nos... Ell i jo, sota d'un cel cansat i una mica trist, però amb les ànimes netes de retrets, i amb aquell fer-nos costat l'un a l'altre tan quietament. Vos, però, com heu sabut? Tot ho he sabut, com si hagués estat a espiar-vos. Era amagat, amagat en el que havia de venir. Tot plegat, coses que no entenc, coses que es fan i es desfan en llocs inesperats. Potser hi havia hagut un món, un de molt dur, on calia néixer, tormentar-se i morir. I aquest d'ara és un altre, encara poc resol, de mena flotant i escampadissa, on se'ns que els sentits massa pocats. El cap frenètic, el cor salvatge. No fora pas aquest món, l'avant cambra d'un altre, el del perdó. Que no us entemoreixin gens els pobres últims rebals de la terra, la boira i la nit, la desmemòria i la confusió dels termes i les perspectives. Deu haver-hi, en algun cim inavestable, un artista que crea sempre, que de vegades emanyaga les seves figures per a fer-les somriure i, de vegades, les ataca i les esborra per a fer-les més belles. No tingueu més por. Ja no som a la Terra. Som... en un somni. Vos veníeu de la Terra. Jo tenia una vida feta només que d'aire. I aquesta vida a vos la dec. Em sembla que us conec. Qui sóc? Sóc un pensament vostre, que ara us sembla una imatge vivent. Soc la imatge del fill que hauríeu volgut tenir. I sóc com vos m'hauríeu pujat perquè visqués amb mi la part lliure, espontània de la vostra ànima, el goig que d'altres us havien pres l'esperança que tan cruelment havíeu omercit i esfullat en les vostres mans convulses. Per això em veieu jove, per a compensar-vos de la vostra joventut traïda i mariner de tota mar, perquè heu viscut tan amargament tancada i amb els braços amatents, perquè vos no sabíeu de Ah... Anem. Ens esperen. Ens espera. I... no hi haurà cap altre perill. Cap altre dolor. No. Perquè no us deixaré mai més. I així sereu tot avós que viureu. Ens cal partir. I abraçats... Passarem un pont, un pont famós, estès sobre un abisme. Bastarà de moure'ns una mica en el nostre encantament d'amor. A poc a poc, així, les cares acostades, nuades les cintures, amb una ombra sola per a tots dos plegats. Com s'entén? La porta mal ajustada i tot l'establiment a les fosques? I el joveret desaparegut? Ui, ui, ui, tot això no em sembla pas reconfortable. Ah, oh, el calaix! El tot ha quedat intacte. Respiro. Decididament, en aquesta casa mai no passa res de particular. una audició de teatre de Ràdio Barcelona. Els hi acabem d'oferir Cop de Vent de Josep Carné en versió radiofònica d'Aventura Porta Rosers Repartiment Úrsula Encarnas Sánchez Teresa Maria Dolors Bosquets Damià Jordi Serrat un mariner Antoni Crespo el vell Miquel Viader el cafeter Josep Llaçat Fèlix Miquel Bacardí El metge Joan Baceda El periodista Alexandre Eixalà Registre de so Conrat Torné Muntatge musical Albert Borràs Direcció Armand Blanc Proper dissabte El místic de Santiago Rossinyol Senyors la nostra sessió de teatre ha finalitzat La ràdio Isso é